Свояк, Андрій. Петро і Асафат Либонь попухли би з голоду, якби не возили марців. Пильнуйте, новий свого носа, пані Антоні, не наших марців, каже Асафат. Вже ж то ми не заробимо на холері стільки, що ваш швагер Андрій. Мовчіть, крикнув Андрій, а відтак додав плаксивим голосом. Ах, я би віддав і свій власний маєток, аби лише Лукашів охоронити від того нещастя. «Бодай так пси траву пасли, як це правда. Ваша Ганя обдерла б вам чуба аж до потилиці, якби ви хоч одно стебло далекому зобістя». Всі зареготали. Андрій розсердився ще гірше, що люди знають, як жінка ним вередує. «Кажу вам, асафате, не пхайте носа до чужого проса, розіб'ю. Асафат, випивши за трьох, не гадав занехати оказії і не попробувати своїх кулаків. «Е, пшоняна каша смачна, та ще як з чужого поля просо, але ледве чи Лукашева донька покуштує її. Мовчив у бо «Ого, вважай, щоб я не виволік тебе, як твого швагра». Андрій не втерпів, охопив склянку і замахнувся на Асафата. Однак у тій хвилі задержав хтось його за руки, і склянка впала на землю. Андрій кинувся з кулаками на свого противника, але другі не допустили до бійки. Префект, що був зайнятий до цієї пори поважною розмовою з сусідом, вмішався тепер до суперечки. «Гм, панове, успокойтеся, я забороняю». Ще не договорив, коли вбіг до корчми хлопчина, зняв шапку перед шляхтою, а до орендарки щось пошептав стиха. Орендарка приступила до стола і сказала голосно, «Дмитро Яців помер». «Дмитро? Господи! Гатомете!» Всі стали хреститися, а Сафати Петро пішли зараз, щоби виповнити свій обов'язок. Настала прикратиша Кожен Кожний роздумував, мабуть, над тим, чи годиться в такий небезпечний час справляти такі бучі. Почали прощатися з Андрієм, дякувати йому за гостину і виходили з корчми. Розділ четвертий Від того часу минуло вісім літ. Було це одного маєвого поранку, ще за годину перед сходом сонця. День був зимний, як часто густо бувають у нас весняні поранки. Ціле закуття ще спало, ніде не видно було ні життя, ні руху. Ворота Андрієвого обістя отворилися, а з них почали виходити одна за другою чотири корови і декілька телят. За ходібкою вийшла дівчина, може, літ, боса в одній сорочині і тоненькій крамській спідниці, підперезана крайкою. На розкуйовдженій голівці мала драну хустину, зав'язану на шляхетський лад під бородою, а в руці прутик, щоб заганяти худобу. На плечах несла верету. Дівчата було заспине, кліпало очима й дрижало від зимна. В лівій руці держало кусник чорного хліба і одну цибулю та впихало за пазуху. Це була голюнька. Хоч то була дев'ятилітня дитина, хоч осталося для неї гарне майно по родичах, війна не давала їй спокою, і вона мусила робити, бодай те, що могла зробити, пасти худобу. Дитина ступала обережно покаліченими, потрісканими, як... Варений рак червоними ноженятами по примерзлім болоті, підганяючи перед собою телята, що якось не мали охоти виходити з теплої стайні на пашу. За Олюнькою ступав під тюбцем, хвіст угору гору, вірний її товариш. Старий Лиско, пес, що ще її батькові вірно служив, а тепер ні на один крок не відступав від дитини своїх колишніх добродіїв. Як лише Андрій перевіз усе рухоме добро Лукашів на своє обістя, поплентався за ними Лиско, а хоч Ганна не хотіла його ніяк прийняти до хати, відмовляючись, що годі їй ще й собак чужих годувати, то старий Луць таки оперся, і Лиско зажив на обісті Андрію. Та гірка була його година, скільки то побоїв довелося йому дістати від Ганни, все зносив псисько з геройською терпеливістю, поскав улів, але обістя не покинув. Зате Лиско хотів бодай тим відслужитися, що вірно старій хати і добра Андрію. Найбільше любив він малу улюньку і ніколи від неї не відступав, немов порівнюючи своє сирітство з улюнчиним, він був її сторожем, пестуном і товаришем забам. На його сухих і кудлатих ребрах нараз улюнька положила голівку і виспалася добре.